Ordoan, uh, dependitzen uh, nola hartzen den uh, afera, bada bilientasun mota, da gu eskoleria bai bezala, eskoleria bai bezala, guk uh, defendiatuko duguna lehenik, lehentasun handia bezala, da erre, lurralde erreforma garrai hortan, guk nahi dugula, euskal estrukturatu, bada main gainean proposamen bat, da uh, uh, erri elkargo edo hiri elkargo bakar bat egitea, uh, endaiatik barkosera ino, hau nahi dugut defendiatu, zenta hau izanen da eraginkoja, efikaza eskolegiaren zat, politika horrukor batzu ere maiteko. Orain arteko goetak badira, eta proposamenak badira e, solidaritate edo elkartasuna egin azteko eskolegio soan, horrekin, enterkomunitate bakar horrekin, badugu ahala kompetentziak lan horren e, egiteko eta guretzat Barnekaldean bai bai Bashabian ptxan garasira bai gurin bizi lan ta erabaki uh, uste dut zerbait nahi duela, eh herrian bici hori da egina egina den bakotsak Barnekalde hortan egiten duen hautua zenta bizitzeko ez da ez da beti hers hidi dat joitea berba simpleago da zerbitzu gehiago eta eta guk hemen bizitzeko behar dugu borokatu denentzat eh? sozial mailan ukaiteko, zerbitzu naukaiteko zerbitzu publiko guzien uh, atxikitzeko, orduan uh, bizitzeko ahala, uh, bizitzeko ahalan uh, ukaiteko, behar dugu lan egin. Eta lan egin, lan egin elgarrekin. Hora, hori dugu uh, elkar lan ori, hori, hori du balo, balore handi bat.